Tizenegyedik rész. És még azt akarják, hogy normálisak legyünk. Hunya Folkman Hecht. Mrs. Braha Kohut Berkovics egy pillanatra elhallgat. Várok. Csend borul a kaliforniai házra. Braha otthon a tere van szép tárgyakkal, virágcsokrok, himzett szlovák terítők, könyvek, kerámiák mindenütt. Az őszeme mégis mindig a kis asztalon álló fényképen állapodik meg, Kinagyított, utólag színezett családi fotó 1942-ből, röviddel a deportálása előttről. Emlékeinek középpontjában a rajta látható személyek állnak. Engem is vonz a tekintetük, pedig nem ismertem őket, és sosem találkozhatom velük. Elnézem a fiatal katkát és brahát a fotón, majd azt a brahát, aki mellettem ül, és finom ujjjai a nadrágia varrásával babrálnak. Brahát mindössze két év választotta el a századik születésnapjától, amikor találkoztam vele. Koránál fogva törékeny, de önálló, is ismertem meg benne. Leo kohuttal kötött hosszú, boldog házassága után özvetségre jutott. Most csak magának főz is a vendégeinek. A konyhába invitál, ahol izletes fasírtal, spenóttal és karfiollevessel kínál. A kóser csirkét és macez gombócot éppen úgy készíti, ahogy sok évtizeddel ezelőtt otthon Szlovákiában tanulta. Minden mozdulata gyakorlott. A nagymamámra emlékeztet, aki felnőtt életének, minden napján sütött, főzött. Csendben az ételre összpontosítva eszik. Akaratlanul is a tábori étkezések jutnak eszembe, amikor a kétségbeesett nők örre mentek egy-egy falatért. Próbálom gondolatban összekötni a mellettem ülő összeszedett idős hölgyet, azzal a húsz éves lányjal, aki a háború alatt elképzelhetetlen borzalmakon ment keresztül. Én csak tanultam róla. Ő átélte. Ezer napot töltöttem Auschwitzban, mondja. Minden egyes nap ezerszer meghalhattam volna. Egyik nap korán érkezem hozzá, még a családtagok előtt. Leül és mesélnik ezt háború előtti barátairól. Mind odavestek a holokauztban. Az emlékeket gondolatban jól elzárta egy dobozba, de nem hermetikusan. Néha túl csordulnak az érzelmei, a harag és bánat egy-egy villanásnyi időre látható az arcán. A mindennapi élet rituálii segítenek, hogy ifjúsága felkavaró élményei ellenére rendet teremtsen a lelkében. Amikor menye, Vivien egyszer dibatos, szakadt farmernadrágban látogatta meg, Braha ártatlanul felajánlotta, hogy megvarja neki. Az emlékezés és felejtés hosszú folyamata távolról sem kiegyensúlyozott. Manapság Braha már szabadon beszél a lágerben átélt szörnyűségekről. Néha keresi a szavakat, ilyenkor egyik nyelvről a másikra vált, a szerint, hogy melyik fejezi ki legjobban, amit mondani akar. Viszont, amikor a fiai, Tomis Emil még kicsik voltak, a holokauszt tabutéma volt a családban. A hallgatás lehetővé tette, hogy látszólag normális életet éljenek. Bölcs túlélési taktika is volt, ha a fiúk nem tudnak zsidó származásukról, nem bántja őket a szocialista Cseszlovákiában még mindig fenyegető antiszemitizmus. A fiúk csak akkor tudták meg, hogy szüleik holokauszt túlélők, amikor nagy nénjük Katka megemlítette. Azóta úgy tűnik, az egyik fiú elfogadta családi örökségét. A másik viszont gondolni sem akar családja szenvedéseire, mert nem bírja elviselni. A túlélők körében sem volt szokatlan, hogy nem beszéltek a múltról. A háború utáni években mind személyes, mind szakmai életükben inkább előre akartak nézni. Reni Ungár, aki Iréne Reichembergel együtt szökött meg a halálmenetből, 1945-ben hosszú, kéméletlenül őszinte levélben számolt be háború alatti tapasztalatairól, de két fiával nem beszélt a koncentrációs táborról. Felfoghatatlan tragédia, ami ott történt, és emberi észszel képtelenség elhinni, írta a levelében. Éppen ez volt az egyik probléma, ha egy túlélő mégis megszólalt, sokszor undorral, közönnyel vagy kétkedéssel találkozott. Braha egyik barátnője, Erika Kunió, emlékirataiban beszámol arról, hogy eleinte milyen nehéz volt a témáról szótejteni. Az emberek nem akarták sem meghallgatni, sem elhinni a történetemet, úgy néztek rám, mintha egy másik bolygóról jöttem volna. Iréne is eltávolítatta a tetoválását, mondván olyan csúf, hogy ránézni sem bír. A szám eltűnt, de a heg megmaradt. Lelkisebei pedig tovább sajogtak, akár elnyomta az emlékeit, akár beszélt róluk. Fia Pável már gyerekkorától hallotta a történeteket Auschwitzról, és elkerülhetetlenül neki is valamennyire részébé vált a fájdalom. Iréne intellektuális kíváncsisága, amelyet a Stábsgebeidet titkos tanulóköre ébresztett fel, egész életében megmaradt. Tanulmányozta a holokausztot, a náci rezsimet és a fasizták lélektanát. Megszállottan próbált minden elérhető ismeretet megszerezni, hogy jobban megérthesse, mi történt. A polcain sorakozó rengeteg, témába vágó könyv, nem annyira a múltra emlékeztette, mint inkább azt jelképezte, hogy képtelen felejteni. Amikor Auschwitzról beszélt, igyekezett elnyomni az érzéseit, különben nem tudta volna végigmondani, amit akart. Két esemény volt, amelyeket különösen gyakran felidézett. Az egyik, amikor a lágerkórházban üresen találta húga Edith ágyát, mert elgázosították. A másik, amikor a Kanada barakban, válogatás közben kezébe akadt a nővére Frida kabátja. Egyes túlélők érthető módon egészen addig nem tudtak megnyilni, amíg a harmadik generáció, az unokák kérdezgetni nem kezdték őket. Hosszú hallgatásuk nem jelentette, hogy menedéket nyertek volna az emlékek elől. Elég volt egy egyenruha látványa, kutyaugatás a kéményekből felszálló füst, dörömbölés az ajtón, vagy akár egy csíkos textília, hogy felébressze a múltat. Sok túlélő, szinte folyamatosan együtt élt a szorongással. Saját keserű tapasztalataikból megtanulták, milyen könnyen válhat egy szomszéd, kolléga vagy iskolatárs, szövetséges helyett passzív szemlélővé, vagy akár aktív elkövetővé. Tudták, hogy a szép lakás, rendes ruhák, és tiszta lelkiismeret nem véd meg az üldöztetéstől. Bárkivel találkoztak, az arcát fürkézték. Vajon hogyan viselkedne, ha koncentrációs táborba kerülne? Testük és lelkük egyaránt hordozta a szörnyű időszak emlékeit, egész életükben pszichés tünetekkel és betegségekkel küzdöttek. Ha ébren tudtak is uralkodni az érzelmeiken, az éjszakai rémálmok áttörték a védőgátokat. Braha és Iréne az 1980-as években Japánba utazott, az ismeretterjesztéssel terjesztéssel is oktatással foglalkozó Cultural Homestay International szervezet nagyköveteiként, amelyet Braha fiatom és felesége Lilka alapított. A barátnők napközben körülnéztek a városban. Először csodálkoztak, miért tart mindenki esernyőt vagy napernyőt a feje fölé, amikor nem is esik az eső. Aztán rájöttek, hogy egy kisebb vulkánkitörés miatt szálingozó hamu ellen védekeznek. Éjszaka Irénét rémálmok gyötörték, és sikoltozott álmában. Bráhá odaült mellé, és simogatta a karját, hogy megnyugtassa. Reggel Iréne semmire sem emlékezett a borzalmakból, amelyeket tudatalattia elévetített. Azoknak, akik a lágerekben viszonylag biztonságos pozícióba kerültek, még a lelki ismeret furdalással is meg kellett küzdeniük, amiért ők, a kiváltságosok túlélték, miközben oly sokan odavesztek. Így éreztek, még a soha nem éltek is vissza a helyzetükkel. A felső szabó műhely varrónőjének azzal a tudattal is együtt kellett élniük, hogy kényszerből ugyan, de az SS-nek dolgoztak, és a parancsnok családját öltöztették, hogy megmeneküljenek a gázkamrától. Fux Márta életét nem egyszer Rudolf és Hedvig Hösz személyes közbelépése mentette meg. Talán ezért volt olyan szűkszavú a háború után Auschwitz élményeivel kapcsolatban. Braha Huga katka szerint így lehetett. Márta viccelődött a tetoválásán. Amikor az unokái megkérdezték, mit jelent a 2043-as száma karján, azt felelte Isten telefonszáma. Ő nem tüntette el, és nem rejtegette a rabszámát, a világ eseményeit is egész életében figyelemmel kísérte. Mindig tudta a legfrissebb híreket. A férje tartotta a kapcsolatot partizántársaival, akikkel együtt vett részt az 1944-es szlovák nemzeti felkelésben, és az Auschwitzból megszökött Rudolf Vruba-val. Vruba megkérte Mártát, tanúskodjon Rudolf Höss 1947-es tárgyalásán Krakóban. Márta azonban nem ment el, a titkait megtartotta magának. Jóságos természete többek között abban nyilvánult meg, hogy etette az embereket. Családja ma is emlékszik lebesére, lekváros tejszínhabos süteményére és csokoládépudingjára. Férjével gyakran barangoltak a magas tátrában, felsőhági környékén. Gombát, csipkebogyót, szammócát, vadmálnát és áfonyát szedtek. A gyümölcsökből a lekvárt főzött, hogy másoknak elajándékozza. Talán nem beszélt róla, Mennyit éhezett Auschwitzban, De a kamrája elárulta, Mindig bőven volt benne liszt, Cukor, rizs és mész. Miután a táborban, Sokáig szennyben és mocsokban élt, Sokat mondó, hogy a háború után, Szabad idejében imádott fürdeni, És sokat járt a közeli gyógyfürdőkbe És uszodákba. A tű és a cérna is beszélt helyette, Régen tova tűntek már a napok, amikor kabzsi, eszeses megbízóiknak kellett anyagokat szerezniük a Kanada barakkokból. Miután prágai szalonja bezárt, ő tovább család családtagjainak. A kelméket és egyéb kellékeket az erkélyen is a garázsban tárolta. A varrás megmentette az életemet, mondta rokonainak, sosem fogok mást csinálni. Hunya sem hagyta abba a varrást és a beszédet sem. Ő aztán nem tett lakatot a szájára. húgai Gila és el minden héten meglátogatták. Még a több órát töltöttek is ott, amikor indultak volna, nényük mindig azt kérdezte, gésztúson? Már mész is. Gila megkérdezte Hunyát, elmesélnie neki a történetét, hogy megírhassa egy középiskolai versenyre. Hunya szabás, varrás és vasalás közben sorban elmondott mindent. Gila pedig szorgalmasan jegyzetelt. Csak akkor tartott szünetet, amikor segített befűzni a tűt. Gila megnyerte a versenyt, bár inkább írói képességei, mint a téma miatt. Az 1950-es évek Izraeljében nem nagyon érdekeltek senkit a koncentrációs tábori történetek, és nem sokat tanítottak a holokausztról az iskolákban. Rezina Apfelbaum, az erdélyi varrónő, aki azzal mentette meg a családját, hogy éjjelente titokban az SS-nek készített ruhákat, úgy vélte az élet Izraelben anélkül is épp elég nehéz, hogy folyton a múlton rágódna az ember. Nem beszélt Auschwitzról, és nem állhatta az önsajnálatot. A túlélést győzelemként fogta fel, és abból merített erőt, hogy a jövő nemzedék ösztönzésére összpontosított. Az 1960-as években azonban Izraelt jobban elkezdték foglalkoztatni a háborús évek történései. Az egész világ elborzott izgalommal figyelte, ahogy Adolf Eichmann, a holokauszt egyik főszervezőjét, aki végsősoron a varró nők deportálásáért is felelős volt, bíróság elé állítják. Az 1961-es tárgyaláson sorra vonultak fel a vádtanúi, Vallomásukat lefordították. Jegyzőkönyvbe vették, és televízión közvetítették. Hallották és látták őket, és hittek nekik. Raja Kagan, Márta egyik barátnője, aki az adminisztrációs épületben dolgozott, és titokban irodalom és nyelvórákat adott raptársainak, részletesen beszámolt Auschwitzi tapasztalatairól. Márta hallgatott. A politikai és kulturális változások hatására az igazságszolgáltatás érdeklődése újra a náci háborús bűnösök felé fordult. 1963 és 1965 között további perek kezdődtek Németországban. Az egyenruhájuk nélkül a bádlottak padján álló egykori SS tagok már nem látszottak hatalmasnak vagy felsőbbrendűnek. Az 1960-as években az egyik tárgyalásra magát Hedvig hözt is beidézték. Az asszony a háború óta eltelt éveket azzal töltötte, hogy a náci dicsőség napjaiból megmaradt barátaival régi életüket siratták. Nem volt többé luxus, hatalom, státusz és szolgahad. Hedvigről fotó is készült, amint Frankfurt am Mainban belép a bíróság épületébe, virág cserép kalapban, semleges színű kabátban. Ahogy egy urinőtől elvárható, sötét táskája, kesztyűje és cipője mind illett egymáshoz. Az összeállítást sejemsál, és összecsukható esernyő tette teljessé. Egyik unokája, Kai Hösz szerint, Hedwig, csendes és nagyon korrekt volt, valódi urinő. Másik unokája, Rainer viszont úgy emlékszik, nagyanyjának Generalissima volt a neve a családban, mert rideg zsarnokként uralkodott otthonában. Reiner beszámolt róla, hogy Hedvig a barátainak azt mondta, a gázkamrákról szóló történet csak kitaláció, hazugság, amelyet a zsidók azért terjesztenek, hogy pénzt csikarjanak ki vele, és tagadta, hogy Auschwitzban éheztek a foglyok. Reinernek szóló intelme pedig így hangzott, azokat a nehéz időket jobb elfelejteni. Hedvig sem hírhet vezetéknevét, sem a náci korszakról alkotott véleményét, nem változtatta meg. Egyike volt azoknak, akik meg sem akarták hallani a túlélők beszámolóit. Amikor 1992-ben egy történész interjút akart vele készíteni, azzal utasította el, hogy nincs ereje újra és újra felidézni a múlt borzalmait. A túlélőknek, akik ténylegesen tapasztalták az említett borzalmakat, nem volt választásuk, hogy szenvednek-e az utóhatásoktól. Mindannyiunknak már rég tanúbizonyságot kellett volna tennünk, de hiszem, hogy sosem túl késő. Dr. Lores Egy 1981-es családi fotón, Hedvig élénk narancsárga és barna nyugágyban pihen a kertben. Haja bodorított, nyakában gyöngy sor. Mellette zöld virágos terítő nyitott könyv hever, feje fölött szélcsengő lengedez, és piros muskátlik sütkéreznek a napfényben. Mögötte gerebje és napernyő látható. Nem néz a fényképezőgépbe. Ugyanabban az évben tartották a holokauszt túlélők első világtalálkozóját Jeruzsálemben. A találkozó igen fontos mérföldkövet jelentett a varrónők történetének rögzítésében és megismertetésében, hála az egyik résztvevő, dr. Loreselli Weinberg elkötelezett kutató munkájának. Az 1980-as években az elkövetők elítélése helyett a figyelem egyre inkább a túlélők tanúságtételének meghallgatására fordult. A fiatal német zsidó Lore Weinbergnek, akit Lübeckből 1943. április 20-án deportáltak Auschwitzba, az volt a szerencséje, hogy az adminisztrációs épületben kapott munkát. Nem más kísérte át oda Birkenauból, mint a bátor lágerfutár Malazzi akit később elfogtak és felakasztottak, amikor szerelmével, edekkel megszökött a táborból. A francia varrónő, Mariló Kolumbá is akkor került át a stábszgebajdéba, így együtt tették meg a rövid utat. Mariló a felső szabó műhelyben kezdett varni Mártánál, míg Lorett titkári feladatokat kapott a nyilvántartási részlegen. A varrónőkkel együtt Őt is Ravensbrückbe vitték át 1945. januárjában, végül májhóvban szabadult fel. Akkor már alig pislákolt benne az élet. Hosszú lábadozása alatt ismerkedett meg túlélő társával, Zuhair Shelleyvel, akihez feleségül ment. Szent Franciscóban telepettek le, órás üzletet nyitottak. Otthonuk tele volt könyvekkel, és Lore mindig hordott magánál tollat, írásra készen. A munka Utazgatás és kislánya felnevelése mellett Lore két mesterdiplomát és doktori címet szerzett. Tudományos érdeklődése és tapasztalataiból fakadó együttérzése arra indította, hogy gyűjteni és elemezni kezdje a túlélők beszámolóit. Munkájában az is ösztönözte, hogy fellépjen a holokausz tagadók mindent átható, alattomos narratívája ellen, de a túlélőkkel szembeni három évtizedes apátia, Letargia és közöny ellen is tenni akart, ahogy túlélőtársának, a szintén író Hermann langbein írta. A holokausz túlélők 1981-es világtalálkozóján dr. Shelley kérdőíveket osztogatott. Ha valaki nem érezné képesnek magát arra, hogy beszéljen, írni talán hajlandó. Összesen 1900 kérdőévet osztott ki Izraelben, Európában és az Egyesült Államokban. A több száz beérkezett, elemzésre váró válasz között volt egy kérdőív, amelyet egy bizonyos Hermina Hecht, Storch töltött ki. Hunya. Sok-sok órán át böngésztem a Franciscói Tauber Holocaust könyvtár archívumának barna mappáit, mire rábukkantam erre a kérdőívre. Eredetileg azért utaztam az Egyesült Államokba, hogy találkozzam Braha Kohúttal. Még nem sokat láttam a városból, legfeljebb az autóablakából, amely jelközlekedtem. Csak az a békés, könyvtári olvasóterem létezett számomra, és doktor Loreselli izgalmas kutatási anyagai, amelyek 2012-es halála után kerültek az arhívumba. Minden egyes mappában egy élet, egy történet rejtőzött. Beleborzongtam, amikor a 624-es aktához érve végre megláttam egy ismerős nevet. A három, Angol-német is héber nyelvű kérdőívet, hunya kék tollal határozott elegáns betűkkel, németül töltötte ki. A 94 kérdés segítségével kirajzolódott láger tapasztalatain a gerince. A foglalkozáshoz azt írta be Schneiderin, az a Szabó. Megadott néhány alapinformációt, férjen Nátán 1943-as haláláról a deportálásról és az auschwitz tábor kiürítéséről. A felelet választós résznél bejelölte, hogy krónikus egészségügyi problémákkal, a céltalanság érzetével küzd és nem képes felejteni. A kárpótlás témakörében a kérdőív azon állítására, miszerint manapság sok német pontosan tudja, hány millió márkát fizetett Németország-Izraelnek, illetve a túlélőknek jóvátételként de arra, mintha senki sem emlékezne, hány milliárdot loptak el a németek a zsidóktól, Hunya a határozottan egyetért választ adta. Hunyá a tengerparti sétányhoz közelfekvő Tel Avivi lakásában töltötte ki a évet. Később egy szeles téli napon ellátogattam oda, és megálltam az erkéje alatt. A kérdőív megtalálása csak a kezdete volt a Lores Shelley archívumban tett felfedezéseimnek. Dr. Shelley személyesen tapasztalta meg az Auschwitzi bürokrácia és az SS mindennapi életének szürreális alternatív civilizációját. Ismerte a Stábsgevajde titkárnőit, varrónőit és fodrászait. A Himmler mezőgazdasági szenvedély projektjeihez kivezényelt biológusokat és vegyészeket. A következő kutatásban összegyűjtötte az adminisztrációs blogban dolgozó férfiak és nők részletes beszámolóit, és egyedülálló betekintés nyújtott abba, hogy a működött Auschwitz kereskedelmi és megsemmisítő vállalkozásként. Négy könyvre elegendő anyagot gyűjtött össze. Az internet előtti időkben, amikor a tengeren túli telefonhívások megfizethetetlenül sokba kerültek, ehhez levelezésre volt szükség, rengeteg levelezésre. Az archív anyagok tapintás élménye olyan, mintha antik vagy vintage textíliákat érintenénk. Ujjaim érezték a klasszikus vízjeles papírlapok súlyát, a szinte átlátszó gépíró papír gyűrődését, a lila szélű másolatokat, a légi postalevelek világoskék hajtogatását. Minden egyes papírlap egy-egy történetet mesélt el. Helyjel közel a varónők is feltűntek rajtuk, egy ceruzával írt névsor, Óbere Néstóbe cím alatt, egy cím egy levelezési listán, egy futólagos említés egy levélben. Néhányukat felismertem, mások ismeretlenek voltak számomra. Lánykori nevek, asszonynevek, Héber nevek és becenevek váltakoztak. Márta, Mimi, Manci, Braha, Katka, Iréne, Hunya, Olga, Herta, Alida, Mariló, Rahel. Kezdeti rövid listám idővel 25 fősre bővült. A Loreselli archívumban a feljegyzések, könyvtervek és széjegyzetek mellett nagyobb jelentőségű anyagokra is bukkantam. Például Hunya és Szabó műhelybeli társa Kovács Olga gépelt beszámolójára, aki ugyanazzal a transporttal utazott, mint Fuchs Márta. Találtam egy gyönyörű sárga és piros fuxiákkal díszített postaborítékot. Benne Alida de la Soul, ekkor már Alida Vazelin kedves francia nyelvű levelével, amelyhez mellékelte egy fényképét a tábori nyilvántartásból a következő üzenettel. Kedves Lore, látogatásod emlékére küldöm ezt a képet, barátsággal Alida. Megindító élmény volt, a leveleiken keresztül jobban megismerni a varrónőket. Különösen azért, mert életükről és sorsukról általában oly keveset tudtunk. Dr. Shelley nagyon is tisztában volt azzal, milyen fontos szerepet játszik a munkássága a túlélők tapasztalatainak megőrzésében. Az egyik nagy Auschwitz-Birkenaui szelekció évfordulóján, 1988. október 5-én ezt írt a hunyának Izraelbe. Azt mondta Lulunak és a többieknek, akik meghaltak, hogy a nevüket és a tetteiket kiragadják a múlt homályából és a feledésből. Dr. Seli archívumának hála, most már több szállon is elindulhattam. Akár csak ő, én is mindenütt a világban felkerestem kapcsolataimat. Egyik név elvezetett a másikhoz, az pedig a harmadikhoz. Hozzá hasonlóan én is megtapasztaltam, milyen frusztrációt él át a kutató, amikor nem kap választ bizonyos kérdésekre. Dr. Shelley 1987-ben hosszú levelet írt egyik izraeli forrásának, és kérdésekkel bombázta a varró nőkről. Engem is ugyanezek foglalkoztattak. Miket vartak? Női ruhákat, szoknyákat, kabátokat, kosztümöket, blúzokat vagy más ruhadarabokat? Voltak szabás mintáik? Kiszabta ki az anyagot? Kivettele le a méreteket? Ki igazította méretre a ruhákat? Melyik eszeses nő felügyelte a különítményt? Mi történt, ha egy ruha vagy egy kosztüm nem készült el időre, vagy nem volt megfelelő a mérete? Megbüntették őket? Például hogyan? Dr. Shelly így zárja sorait. Előre is nagyon köszönök mindent. Remélem, hamarosan készhez kapom a válaszát. Ha érkezett is válasz, a levél nincs meg az arhívumban és nem is publikálták. Így a kérdések megválaszolása az én feladatom maradt, és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ezen a területen folytathattam dr. Shelly munkásságát. Az arhívum anyagaiból sok minden kiderül, de talán az a legfigyelemre méltóbb, milyen szoros baráti kötelékekről árulkodnak a levelek. A gyermekkorban, a transportokon, Birkenauban és az adminisztrációs épületben létrejövő szövetségek évtizedekkel később is fennmaradtak. A barátok egymás iránti hűsége mit sem csökkent, sőt immár a házastársakra és utódokra is kiterjedt. Dr. Shelley... 1981-es kérdőívének 61. állítása a következő volt. A lágerban két ember kölcsönös barátsága és egymás iránti bizalma volt a túlélés alapja. Hunya ezt az opciót jelölte be, nagyon egyetértek. A kérdőívben az egyik felelet választós kérdés így szólt. Minek tulajdonítja a túlélését? A lehetséges válaszok a következők, hit, barátok, megküzdési készségek. Szerencse. A válaszokban, amelyeket láttam, leggyakrabban a szerencsét, majd a hitet és a barátokat jelölték be. A bővebb kifejtéshez is volt hely a kérdés alatt. Ott ilyen válaszokat találtam. Fiatal voltam. Belső erő, élni akarás, és gondoskodnom kellett a két húgomról. Úgy gondoltam, hogy a húgom túl fogja élni, és nem akartam magára hagyni. Óhatatlanul Iréne fájdalma jutott eszembe, aki két testvérét is elbesztette, és bráha hűsége Huga katka iránt. Hunya jó erősen megnyomta a tollat, amikor beírta a választ. Jó készségek és jó kápó. Szakmai tudásának és Fuxmártának tulajdonította a túlélését. Ha valaki gyanútlanul belehallgat, azt hihette volna, ezek a nők ifjúságuk szép emlékeiről beszélgetnek. Langbein. Dr. Lore Shelley anyagai között van egy fénykép, nevek és dátum nélkül. Egy csoport csinosan megfésült, de kényelmes ruházatú, középkorú nő látható rajta, szinte biztosan a Stábsgevajde egykori dolgozói. Kézításka és boros pohár a kezükben. Egymáshoz közel állnak, és mindannyian mosolyognak. Hunya unakahuga Gilá úgy emlékszik, hogy nagynényjét meglátogatták Auschwici barátnői, és úgy vihoráztak, mint a nyári táborozó kislányok. Iréne unakahuga tája is felidézi, hogy a lányok is átjöttek a szüleihez, amikor Iréne látogatóba érkezett Európából. René ugyancsak ott volt az egész társaság kintült a verandán, és remekül szórakoztak. Akkoriban Gilá és tájjá tizenévesek voltak. Nem értették, hogyan lehet ennyit nevetni a fájdalmas múlton. Franciaországban Alida de la Sol, ha csak egészségi állapota engedte, minden januárban részt vett az egykori ausvici foglyok éves találkozóján. Szerette a barátságos légkört. Hatalmas örömet és erkölcsi megnyugvást érzünk, írta. A gyerekkori és a lágerban szövődő barátságok mélyebb érzéseken alapultak, mint a találkozókon megélt euforikus vidámság. A háború utáni nehéz években a varrónők országhatárokon átívelő erős támogató hálóra számíthattak. Braha szinte minden nap beszélt a húgával, Katkával. Amikor Márta unokahuga, Éva a kommunista elnyomás miatt menekülni kényszerült Csehszlovákiából, és szállásra volt szüksége Németországban, Iréne befogadta az otthonába. Amikor Braha a családjával hasonló okokból utazott át Európán az Egyesült Államok felé, manci Birnbaum segített neki lakást és munkát találni. Amikor Braha végre eljutott Izraelbe, örömmel látogatta meg az akkor már idősek otthonában élő hunyát. Kedveltem hunyát, mondta nekem mosolyogva. Hála Lores Eli munkájának, és mindazoknak a rokonoknak és interjúkészítőknek, akik összegyűjtötték a varrónők történetét, szavaik rendelkezésünkre állnak. De ez nem minden. Ne feledjük, hogy akkoriban nem nőttek levelek, sem fák, sem virágok. Irének Kanka Reichenberg Az Auschwitz-Birkenau komplexum nagy része még ma is áll. Bár már egészen máshogy néz ki, mint az a Rémálon beli táj, amelyet a varrónők ismertek. Brá kétszer tért vissza. Egyszer az 1950-es, egyszer pedig az 1960-as években. Mint kétszer a cseszlovák Antifasiszta harcosok szövetsége szervezte csoportos utazás keretében. Férje Leo, és ő is tagja volt a szervezetnek. Minden helyszínen az emlékeivel szembesült. Ha napjainkban látogatunk el Auschwitzba, azon a tégla épületen keresztül léphetünk be, ahol 1944-től az újonnan érkező deportáltak rabosítása folyt. Most jegypénztárak, ajándékboltok és ételautomaták találhatók ott. Azután átsétálhatunk az Arbeit macht Frey felirat alatt, de csak a többi turista halk beszélgetését és lépteit halljuk. Nem az őrök ordítozását, a kutyák ugatását, vagy a zenekar szürreális muzsikáját. Beléphetünk a téglabarakkokba, ahol az elsőnői transportok utasai szalmán aludtak, és híglevest vacsoráztak. A saját szemünkkel láthatjuk, milyen közel állnak ezek az épületek a büntetőblokhoz és az eredeti krematóriumhoz. A kerítésen túl megpillanthatjuk az egykori höszvilla lehangoló szürke falait, Hedvig gyönyörű házát, amelyet a táborból szerzett bútorokkal rendezett be és rabokkal takaríttatott, a németek visszavonulása után a szovjetek foglalták el. Amikor az eredeti lengyel tulajdonosok visszatértek, a család kilenc éves lányának látnia kellett a karcolásokat és az állati ürülék kupacokat a parkettán. Tavasszal aztán ámulattal figyelte, mind borul virágba Hedvig paradicsomi kertje. A ház későbbi tulajdonosai inkább nem néznek ki márta egykori varószobájának padlás ablakain, mert a kilátás a táborra nyílik. A főtábortól és a höszvillától néhány perc sétára áll az a szép fehér ház, amely az ss adminisztráció központja a stábajde épülete volt. Itt 1945 januárjában és februárjában a szovjet NKVD ügynökei több száz doboznyi iratot találtak amelyeket a náciknak nem sikerült időben megsemmisíteniük. A formanyomtatványok, amelyeket a titkárnők oly szorgosan töltögettek ki, és a gondosan gépel dokumentumok bizonyítékká váltak a háborús bűnökkel vádolt SS-tagok pereiben. Később az épületbe egy szakiskola költözött. A látogatók megszámolhatják az emeleteket, és találgathatják, mely ablakok tartozhattak a felső szabóműhelyhez, műhelyhez, ahol Márta varónői dolgoztak. Az adminisztrációs épülettől néhány kilométerre, a vasúti rámpákon túl, ahol a varrónők a maradék podgyászokkal lekászálódtak a marhavagonokból, Birkenau fájdalmas emlékeket ébresztő területére érünk. A megmaradt barakkokban még láthatjuk a betonból és fából készült pritseket, amelyeken bráhát, irénét, hunyát, és a többieket az éhség, a szomjúság, a betegségek és a tetvek gyötörték. A sínek mentén, rövid gyaloglás után eljutunk a Kanada barakokhoz. A gázkamrákból és a föld alatti vetkőző helyiségekből csak a fű és vadvirágok közül elszórtan előbukkanó betondarabok maradtak. A szöges dróton túl kilométereken át földek láthatók, amelyek valaha Auschwitz mezőgazdasági területéhez tartoztak, és emberi hamuval, meg csontokkal trágyázták. A főtáborban a látogatói útvonaltól távolabb tégla és fa épületek állnak, amelyekben a nácik műhelyeket és raktárakat üzemeltettek. A közelben található az egykori tábor bővítmény, a Lagerweiterung, ahol 1944 májusától a halálmenet indulásáig a varró laktak. A húsz épületet lakóteleppé alakították, amelyet az Auschwitz-i föld alatti mozgalom egyik legjelentősebb alakjáról Vitolt-Pilecki századosról neveztek el. A százados szánta az első szlovák transportokkal érkező lányokat, és nagyra tartotta mindazokat a bátor foglyokat, akik csatlakoztak az ellenálláshoz. Amikor a szovjet katonák 1945. január 27-én megérkeztek Auschwitzba, Döbbenten látták a kelet-európai zsidóság kifosztásának bizonyítékait, a megmaradt Kanada raktárakban hegyekben álló zsákmányt, köztük a jóval több mint egy millió ruha nem ahol A holmikat, így például a 239 bála hajat, amelyet a becslések szerint 140 ezer fejéről nyírtak le, az új rész épületeiben válogatták és tárolták. A meggyilkolt zsidók megmaradt ruhái már nem pusztán öltönyök, ruhák, cipők és ingek voltak. A fasiszta német agresszorok bűneinek kivizsgálására alakult szovjet állami különbizottság, a háborús bűnök és a kapitalizmus gonosz tetteinek bizonyítékaként foglalta le valamennyit. Amikor az Auschwitz-Birkenau állami múzeumot megnyitották, néhány ruhadarabot, és egy nagy halom cipőt gondosan kiállítottak, szívbe markoló emlékeztetőül azokra, akik egykor viselték. A gazdátlan papucsok, tánccipők, kalucsnik, szandálok és csizmák önmagukért beszélnek. A bőr lassan elrothad, a sejem, pamut, parafa és lembászon összeesik, az enyészeté lesz. A kiállított ruhákat és cipőket névtelen mesterek készítették, akik mára már szinte mind eltávoztak, gyilkosság áldozatai lettek, vagy természetes halált haltak, vajon mi lett a felső szabó műhelyben vart divatos öltözékekkel. Az évek során Hedvig Hösz bizonyára megszabadult a divatja múlt kopott daraboktól. Nem tudni tovább -e rászoruló barátainak, eladta-e az ócskásnak, vagy rongyokat hasított belőlük. Esetleg valahogy a vintage ruhák egyre bővülő piacán kötöttek ki, vagy online is értékesítették némelyiket? Lehetetlen utána járni. Márta műhelyében nem vartak címkét a kész alkotásokba. A zsákmányolt darabok közül az egyik máig megvan. A szürke Bajor mellényke, amelyet Hedvig a Kanada egyből szerzett. Először legkisebb fia Hans Jürgen viselte, majd az ő fia Reiner örökölte meg. Edvig 1989. szeptemberében halt meg, amikor Brigitte lányánál járt Washingtonban a szokásos évi látogatásán. Karácsonykor Brigitte azóta is felteszi a fára azt a kötött díszt, amelyet az anyja készített. Apró emlékeztető a múltra. Amikor Brahánál jártam Kaliforniában, megkérdeztem tőle, megőrzötte valami tárgyat a táborból. Hevesen rázta a fejét, semmit. Csak fényképek maradtak neki, és a gondolataiban élő emlékek. Egy nap csomagot kaptam Hunya unakahugától Gilától. A benne lapuló ajándék, antik és vintage ruhákból álló gyűjteményem talán legfontosabb darabja lett, egy kétrészes kosztüm, amelyet Hunya saját sejem ruhájából vart Gilának. Amikor csak ránézek a díszítésekre és varrásokra, az ügyes kezű hunyát látom magam előtt, amint Késmárkon, Lipcsében, Auschwitzban és későbbi otthonaiban a varrógépen dolgozik. Amikor Katka lányát, irített látogattam meg Izraelben, megmutatta Katka néhány saját készítésű ruháját, amelyeket irít anyja halála után is a szekrényben őrzött. Semmi különös nincs rajtuk, mégis rendkívüliek. Katka házát, amelyben immár a harmadik generáció él, még mindig az ő munkái díszítik. Falvédők, kötött húzatok és kilincsvédők gondoskodnak róla, hogy a vakolat és a festés ne sérüljön meg, ha valami neki ütődik. Az egyik falvédő látható a háttérben, azon a videó felvételen is, amely Katka beszámolóját rögzíti a soá alapítvány számára. Katka hangja dallamos és lágy, illik hozzá a csinos blúz, amelyet visel, Gyakran megáll, és hangosan gondolkodik, hogy is mondjam, szavakkal nem lehet mindent kifejezni. Amikor Izraelben jártam, Iréne fia Pavel is meghívott magához. Otthon a tele volt felesége, Émi csodálatos textilműalkotásaival és fotóival. Iréne élénk rózsaszín esernyője, még mindig a verandán állt a falnak támasztva. Pavel elővette anyja varródobozát is, tele cérnagurigával, mérőszalaggal és egyéb kellékekkel, úgy, ahogyan utoljára hagyta. Émi megmutatta a legjobbnak tartott portréját, amelyet április 23-án a születésnapján készített anyósáról. Évtizedekkel korábban Irénének édesanyja egy egész tojást ajándékozott a születésnapján. Később a lágerben, a jelesnapon Napon Márta is szerzett neki főt tojást, hogy a kedves gesztust felidézze. Amikor a fénykép készült, még nem tudták, hogy ez lesz Iréne utolsó születésnapja. Tréfából Émi is megajándékozta egy tojással az előző esti széder vacsoráról. Iréne felemelte, és a fényképezőgép megörökítette a három nemzedéken átívelő szeretet és nagylelkűség szavakkal leírhatatlan pillanatát. Iréne 2017 februárjában hunyt el. Nehéz megérteni, Miért engem választott a sors, hogy az utolsó legyek? Sokan mentek el nálam fiatalabbak. Örülök, hogy ma is megoszthatom másokkal, amit arról az elátkozott helyről és korszakról tudok. Bráhá Kohút, Merkovics. Ahogy napfényes otthonában üldögélünk, megkérdezem Brahát, milyen érzés a felső szabóműhely utolsó élő nőjének lenni. Tíz éve kellett volna jönnie, amikor még többen voltunk, feleli. Bár csak így lett volna. Ahogy múlnak az évek, a túlélők lassan eltávoznak közülünk. Életünk utolsó hónapjaiban néhányan már érezték, hogy gondosan emelt érzelmi védbástyáik összeomlanak. Gondolatban visszatértek boldog gyermekkoruk és a rettenetes lágerévek emlékei közé, amelyekben a szeretet és a keserűség egymásba fonódott. Szavaik, öltéseik és történeteik nem merülhetnek feledésbe. Élményeit minden varró nő másképp dolgozta fel. Alida élete végéig engesztelhetetlen haragott táplálta nácik iránt. Az szívem képtelen megbocsátani. Ugyanakkor elköteleződött a nemzetközi béke és a népek legyőzhetetlen barátsága ügyének előmozdítása mellett. Honfitársnője Marilú kolumbá következő férje után Marilú Rosé a háborús idők harcos lelkületét az antiszemitizmus elleni küzdelemben vitte tovább. Iréne szenvedélyesen felszólalt az idegen gyűlölet, a törzsi megosztottság és a faj gyűlölet minden formája ellen. Az Auschwitzban átélt borzalmak ellenére a varónőkkel kötött barátsága megtanította rá, hogy a szeretet és hűség sosem pusztítható el teljesen. Később így beszélt a barátairól. A láger maga volt a földi pokol, de voltak, akik mégis megőrizték emberi arcukat. ő őszintén beismeri, hogy nem bízik az emberiségben, mégis arra inti a fiatalságot, hogy építsenek összetartó közösségeket, fogadják el az egyéni különbségeket, és ünnepeljék a sokszínűséget. Búcsút intek Brahának, aki mosolyogva, csillogó szemmel integet vissza, Kis kaliforniai házatornácáról. Ez az aprócska, de szívós asszony túlélte, Hogy mindenétől megfosztották, deportálták, éheztették, megalázták, Kegyetlenül bántak vele, és megölték a szeretteit. A kaliforniai erdőtüzek, politikai csatározások és a koronavírus már nem tudják kibillenteni nyugalmából. Amikor 2020 tavaszán videóhívásban érdeklődtem, hogy léte felől egyszerűen csak ennyit felelt, élek. 2021. február Mély szomorúsággal tudatom, hogy Bráhá kohút, Berkovics, aki családja csak Betkának hívott, 2021. valentin napon a hajnali órákban elhunyt. Mindig emlékezni fogunk élénkedélyére, hűségére és kitartására. Most már békességben pihen, megtiszteltetés, és öröm volt őt megismernem.